Верещук відчуває, що от-от не втримає цього великого, надто великого каменя. Дивна думка, що цей камінь такий завбільшки, як його життя, пронизує Верещука, перш ніж він встигає прокинутися. Книгу озвучено на студії звукозапису УТОС «Львів, 2008 рік».